Zergikia dierazia izan da jarako erasua errepresiboak gaurko egoran ez utela tokilik. Gaurko testu ingurua horroita nazten dauku EH Baiko Dominika da gerrek. Horroita hazi behar da, denek dakizuen bezala, uh, azken urteetan hasi dela uh, komponbide politiko baten aldeko prozesu bat. Uh, Frances eta Espanol estatuen erantzuna betikoa da, erran behitu errepresioa. Eta hori dugu azpimaratu nahi eta hor ditugu azken gertakariak frogatzat. Baina azken urratsak, soin izan dira. Oita hasi behar da, beraz Madrilen, hostegu nontan hasiko den hausia, goita ama bost esker abertzareko militanteen hausia. Militante horiek dira militante poetikoak eta leporatzen zaiena, dela bakarrik haien ekinza politikoa tartean, horor martan eta aizpea, abrizketa direnean. Gisabelean, nola ez aipa, egin zao txanda baratzen kontrako e, kondena eskaera, izi dena, izi garri gogorra dena. Eta operazio hori, kontestu hortan kokatzena, beste urratz bat gehiago da, eta e-atxe baiek duena, da hori dela provokazio utxa, eta e, inzuzen prozesua oztopatzen duen pro, e, provokazio utxa. Hora inaldiz, hain zinagazte erakundearen, irakurketa politikoa eskaintzen daukun haren bozera maileak, koldo etxegarai. Katxilok hori eta horietaz egiten duen irakurketa da azken finean ere frantses estatuak gazteri zabal bat, gazte mugimendu oso bat kriminalizatu nahi duela eta azken finean jendarte, jendarte zabaletik e, baztertu. Zergatik gu baikira e, erriunen geroa eta, eta erriunen geroa eraikitzean ez badituen gaiatu nahi, alegia bake prozesuan frantses estatuak ez duen gaiatu nahi hainbat aliz erakutsi du, hainbat eraso izan dira, haintzinaren kontra, etxe kontra. Franchéz estatuak ez duen gaiatune. Oduan gaur aldarikatu nahi izan duguna, da hori. Ba, behin betiko errepresioa berretan bera utzi behar dela, eta bere, bere ardirean antzunki izunak hartu behar dituela eta behin betiko bake prozesuan engai hartu behar dura. Bai, Gainera salatu uzura behaz um, jendarmek eta bukandako jajera? Bai, edo oroak e, inkesta bulegoak izan duen jarrera guretzat salatzekoa da. Azken finean jarrera mespretsak argi bat izan baitute familiaerrikiko. Ez zahide familiaerrei begirik eman, ez atxilotuen egoeraz, ez inkestaren bilmoldeaz edo garapenaz. Eta harik gabeago, senideak Poweraino ino joan direnean begiren bila, atea horpegira etxizai. Eta elka egizkieta oro, eta bertan bera gutzizai. Orduan, argita erbida hor, badela ere, ba, mine egitearen nahik bat, eta azken fina, ba, kriminalizazio eta eta beldurtze e, nahik ere bat. Beldurtu horrez, mobilizazioak iragartzen nituzue. Larumateko manifestaldia antolatzen dugu orduan, e, lautan izango da bayonatik, Sandres plazatik, Eta, e, bertan, e, Euskal Gazteria haintzina, e, konpomidea orain lemapean, ba hori aldari katukutugu, alde batetik nola ez gure sustengurikagun diena atxilotuei eta eta senirei. Bestetik, bergitzere e, atxiloketak bertan bera gelditu behar eta oroak errepresioak ez duela izaterik goregungo egoeran. Eta bergitzere, frantxasestatuak bere ardiren erantzun kizunai, jaure egin ardiela eta behin betiko bakeprozesuan engaiatu behar dela. da ere larun batean bayonan manifabaldin bada, atxilotutako lauak askatuak izan arte, elgarretaratzak eginen direla, egunero itsasuta baionan xeak terditen herriko etxeain zinean, eta zubian.